ДРЕКДЕП Студіо представляє Анджій Сапковський Цикл «Відьмак» Книга шоста Вежа ластівки Частина 7. Один Вони у безпеці, запевнив вампір, підганяючи Мула Дракуля Всі троє – Мільва Жовтець і, вочевидь, Ангулема, яка вчасно дісталася до нас у долині Сансретург і про все розповіла, не жаліючи різних барвистих слів. Ніколи не міг я зрозуміти, чому у вас людей більшість проклять і лайок відсилає до сфер еротики. Адже секс є чудовим. Він пов'язаний із красою, радістю, приємностями. Як можна назви статевих органів уживати як вульгарний синонім? «Тримайся теми, Регісе!» – перервав Геральт. «Так, вибачаюся». Опереджені Ангулемою щодо бандитів, які наближалися, ми безвідкладно перейшли кордон Тусану. Мільва правда у захваті не була, поривалася повернутися і йти до вас на допомогу. Я зумів її від того відмовити, а жовтець на диво. Замість радості з захисту, який дає кордон князівства, явно мав душу в п'ятках. Чого він так лякається Тусану? Не знаєш часом? «Не знаю, але здогадуюся», – кисло відповів Геральд, «Бо це не перше місце, де наш приятель Барт набешкетував. Зараз він трохи прийшов до тями, бо перебуває у добрій компанії. Але з молоду святого для нього не було. Сказав би я, що безпечно поряд із ним себе почували тільки їжаки і ті жінки, які встигли залізти на саму верхівку високого дерева. А чоловіки тих жінок...» Чомусь на Трубадура ображалися, грець його знає, чому. У Тусані точно є якийсь чоловік, у якого при виді жовця можуть з'явитися певні спогади. Але насправді то не важливо. Повернімося до конкретики. Що з погонею? Я сподіваюся, що не думаю, усміхнувся Регіс, аби вони прийшли за нами в Тусан, там на кордоні повно мандрівного рицарства яке страшенно нудиться і шукає тільки приводу для бійки. Та що там? Ми разом із групою пілігримів, яких зустріли на кордоні, відразу потрапили до святого гаю Мюрквіт, а місце те пробуджує страх. Навіть пілігрими та хворі, які з найдальших закупків мандрують до Мюрквіду по сцілення, затримуються у поселенні недалеко від краю лісу не сміючи заходити глиб, Бо ходять плітки, що хто зважиться увійти до святої Діброви, закінчить спаленим на повільному вогні у вербовій бабі. Геральт втягнув повітря. «Чи що?» «А вже ж!» Вампір знову не дозволив йому закінчити. У гаю Мюрквіт стоять друїди, ті, що раніше мешкали в Ангрені, у Каедду. Потім відійшли до озера Мондуїрн, а врешті – до Мюрквіду, у Тусан. Було нам призначено до них потрапити. Не пам'ятаю, чи я вже говорив, що то нам призначено. Геральд сильно видихнув. Кагір, який їхав за його спиною, також. Твій знайомий серед друїдів є? Вампір знову усміхнувся. То не знайомий, а знайома, пояснив. А вже ж вона серед них Навіть підвищилася у ранзі Тепер головує в усьому колі Ієрофантка Фламініка Так зветься найвищий друїдський титул Коли носить його жінка Ієрофантами бувають тільки чоловіки Вірно, забувся Розумію так, що з Мільвою та рештою Вони тепер під опікою Фламініки і кола Вампір, як завжди, відповів на запитання, не дослухавши його, після чого відразу перейшов до відповіді на запитання, що ще навіть не поставлене. «Я відразу поспішив вам на зустріч, бо ж сталася подія загадкова. Фламініка, який я почав представляти нашу справу, закінчити мені не дала. Заявила, що знає про все, що вже певний час очікує на наш прихід. Що?» Я також не зумів приховати недовіри Вампір стримав мула, підвівся у стременах, роззирнувся Шукаєш когось чи щось? Запитав Кагір Уже не шукаю, знайшов Зійдімо, сконий Я волів би спочатку Зійдімо, я вам усе поясню Довелося їм говорити голосніше, аби змогти порозумітися у шумі водоспаду що спадав з чималої висоти по горизонтальній стіні скельного урвища Внизу, там де водоспад вибив чимале озерце, у скелях чорнів отвір печери Так, саме туди Регіс підтвердив припущення відьмака Я виїхав тобі на зустріч, бо мені доручено тебе сюди спрямувати До цієї печери тобі доведеться увійти Я говорив, друїди про тебе знали Знали про цирі Знали про нашу місію, а довідалися про те від особи, яка тут мешкає. «Ця особа, якщо вірити друїдці, прагне з тобою порозмовляти. Якщо вірити друїдці, — повторив ядучий Геральт, я бував у цих місцях, знаю, що мешкає у глибоких печерах під горою д'явола. Різні там мешкають істоти, але з переважною більшістю поговорити не вдасться». Хіба що за допомогою меча? Що ще сказала тобі та твоя друїдка? У що ще я повинен повірити? Досить чітко. Вампір втупив у Геральта чорні очі. Вона дала мені зрозуміти, що не переймається особами, які нищать і вбивають живу природу. Взагалі, а вже тим більше відьмаками, я пояснив, що у цю мить «Ти, відьмак, скоріше, тільки за назвою, що ти абсолютно не набридаєш живій природі, якщо та остання не набридає тобі. Ламініка, а треба тобі знати, що жінка то надзвичайно розумна, сходу зауважила, що від відьмацтва ти відмовився не через світоглядні зміни, а змушений обставинами. «Я чудово знаю», – сказала вона що нещастя спіткало близьку відьмакові особу, тож відьмак змушений був покинути відьматство і поспішити на порятунок. Геральт не прокоментував, але погляд його був настільки красномовним, що вампір поспішив із поясненнями. Вона заявила, цитую, «Відьмак, який вже не відьмак, доведе, що його стане на покору і пожертву. Він увійде в темні надра землі». Беззбройний, залишивши усю зброю, усе гостре залізо, усі гострі думки, усю агресію, гнів, злість і вищість, увійде у покорі. І тоді там у надрах покірний невідьмак знайде відповіді на запитання, які його непокоять. Знайде відповідь багато на які запитання, але якщо відьмак залишиться відьмаком, то не знайде нічого. Геральт сплюнув у бік водоспаду й печери. То звичайна гра, заявив він. Забава, витівки, ясновидство, пожертвування, таємничі зустрічі у гротах, відповідь на запитання. Так обіграні події можуть зустрічатися тільки у мандрівного стерцівства. Хтось тут із мене сміється у найкращому разі. А якщо не сміється... «Насмішкою я б ти не назвав у жодному разі», – рішуче сказав Регіс. «У жодному, Геральт, із Рівії». «Тоді що? Одне із славетних друїцьких дивацтв?» «Не дізнаємося», – відповів Кагір. «Поки не переконаємося. Ходімо, Геральте, увійдемо туди разом». «Ні», – похитав головою вампір. «Фламініка?» Щодо цього була категорична Відьмак мусить увійти туди сам Без зброї Дай мені свого меча Я пригляну за ним, поки тебе не буде Хай мене диявол. Почав Геральт, але Регіс швидким жестом перервав його Дай мені свого меча Простягнув руку А якщо маєш іще якусь зброю То залиш її також Пам'ятай про слова Фламініки Жодної агресії Жертовність Покора Ти знаєш, кого я там зустріну? Хто або що чекає на мене у цій печері? Ні, не знаю Найрізноманітніші створіння мешкають у підземних коридорах під Горгоною Хай мене грець візьме Вампір тихенько кахикнув Того виключати не можна Сказав серйозно але ти мусиш прийняти цей ризик, і я знаю, що ти його приймеш. 2. Не помилився. Як і очікував, вхід до печери було завалено величезним шаром черепів, ребер, гомілкових та плечових кісток. Утім, смороду гнилизни не відчувалося. Тлінні рештки, схоже, були столітніми, і грали роль декорації для залякування прибульців Принаймні так йому здавалося Він увійшов у темряву Кістки захрупали і захрустіли під ногами Очі швидко звикли до темряви Перебував він у гігантській печері, у скельній каверні Розмір якої неможливо було встановити на око Бо пропорції ламалися і гинули у лісі сталактитів Що мальовничими фестонами звішувалися зі скелі з кам'яної підлоги, блискучої від вологи і різнокольорового каміння, виростали білі й рожеві стелегміти, кремезній кряжесті в основі і стрункі вгорі, деякі сягали верхівками вище голови відьмака, деякі поєднувалися у горі зі стелактитами, створюючи схожі на колони стелегнати, ніхто його не очікував. Єдиним відголосом, що можна було почути, були дзвінки від луння плескоту і крапання води. Він пішов повільно, просто уперед, у темряву між колонами стелегнатів, знав, що за ним спостерігають. Відсутність меча за спиною відчувалася сильно, нав'язливо і чітко, наче відсутність недавно викришеного зуба. Він сповільнив кроки, те, що ще мить тому він вважав круглим камінням, яке лежало біля підніжжя стелегнатів, Тепер вирічило на нього великі палаючі очі У збитій масі сіробурих, укритих пилом патлів Відчинялися величезні пащі І блискали гостроконечні ікла Барбегазі Він йшов повільно, ступав уважно Барбегазі були повсюди Великі, середні й малі Лежали на його шляху, навіть не думаючи відсувуватися Досі поводилися вони надміру спокійно Втім, він не був упевненим, що буде, коли він на когось із них наступить. Стелегнати поставали наче ліс, неможливо було йти прямо, доводилося петляти. Згори, знаєджаченої голками скелі, крапала вода, барбегазі з'являлося їх дедалі більше, супроводжували його весь шлях, штовхаючись і перекочуючись по камінню, він чув їхнє монотонне шарудіння і пихтіння. Відчував їхній гострий, кислий запах. Мусив зупинитися. На його шляху між двома сталегмітами, у місці, якого він не міг оминути, лежав чималий ехінопс, наєжачувшись масою довгих голок. Геральт ковтнув сухим горлом. Аж занадто добре знав, що ехінопс уміє стріляти голками на відстань десяти футів. Голки мали специфічну властивість. Увіткнувшись у тіло, вони ламалися, а гострі кінчики проникали всередину і мандрували глибше і глибше, аж нарешті досягали якогось вразливого органу. «Відьмак дурний!» – почув він із темряви. «Відьмак боязкий! Відчуває страх!» Хе -хе Голос звучав особливо і чужо, але Геральт уже чув такі голоси не один і не два рази. Так говорили істоти, що не звикли порозуміватися за допомогою артикульованої мови. Через це ті дивні артикуляції і інтонуючі неприродно протяглі склади. «Відімак дурний! Відімак дурний!» Він стримувався від коментарю, закусив губу і обережно пройшов поряд із ехінопсом. Голки потвори захвилювалися, наче мацаки актинії, але тільки на мить. Потім ехінопс став нерухомим і знову почав нагадувати велику купу болотної трави. Два величезні барбегазі перекотилися в нього на шляху, буркочучи та погиркуючи. Згори зі стелі донеслося лопотіння шкіряних крил і шипляче хихотіння, що безумовно сигналізувало про присутність листяносів і веспертилів. «Ти прийшов сюди, вбивця, відімак! Пролунав у темряві той самий голос, який він чув перед тим. Ти вліз сюди. Ти насмілився. Але у тебе немає меча. Вбивце. То як ти хочеш убивати? Поглядом? Хе -хе. А може? Пролунав інший голос іще більш ненатуральною артикуляцією. То ми його вб'ємо. Е? Барбегазі загарикали голосним хором. Один, розміром із дозрілу диню, прокотився надто близько і клацнув зубами біля п'яток Геральта. Відьмак стлумив прокляття, що просилося назовні, пішов далі. Зі стелактитів крапала вода, віддзвонюючи сріблястим відлунням. Щось вчепилося у його ногу. Він ледь стримався, аби не відкинути те. Створіння було невеличке – не набагато більше за Пекінеса Та й трохи Пекінеса нагадувало З морди Іншим нагадувало мавпочку Геральт і поняття не мав, що воно У житті не бачив нічого подібного «Відьмак!» Проартикулював верескливо Але в цілому досить виразно Пекінес Судомно вчепившись у чобіт Геральта «Відьмак! Відьмак-мак! Сучий шпак!» Відчепися. Сказав той крізь затиснуті зуби «Відшипися від шобота, бо копну тебе під дупу» Барбегазі загелготали голосніше, різкіше і грізніше У темряві щось загарчало. Геральт не знав, що воно було На звук було наша корова Але відьмак готовий був закластися на що завгодно Що коровою воно не було «Відьмак, сучий шпак!» «Відпусти, мій чобіт!» – повторив він, ледь стримуючи себе. «Я прийшов сюди беззбройним, у мирі. Ти перешкоджаєш мені!» Перервав себе і задихнувся у хвилі гидкого смороду, від якого очі сльозилися, а волосся скручувалося у кучерики. Чеплене у його литку пекінесоподібне створіння вибалушило очі і випорожнилося йому просто на чобіт. Огидний сморід супроводжували ще огидніші звуки. Відьмак вилаявся адекватно ситуації і відпихнув нахабне створіння ногою, куди делікатніше, ніж було треба, але все одно сталося те, на що він очікував. «Він копнув малого!» Загарчало щось у темряві, понад майже ураганним скавчанням і шверготанням барбегазі. «Він копнув малого!» «Скривдив меншого за себе!» Найближчі барбегази підкотилися йому під самі ноги. Він відчував, як їхні стукаті і тверді наче кам'янила пَيْска хапають його і знерухомлюють. Він не оборонявся, змирився з усім. Обхутро найбільшого і найагресивнішого витер обісраний чобіт. Коли його потягнули за одяг, усівся. Щось велике сунулося по стелагнату, зіскочивши на підлогу. Він відразу впізнав, що воно таке. Стучак. Кремезний, товстий, кошлатий і кривоногий. У плечах хіба із сажень, із рудою бородою, яка була ще ширшою. Наближення Стучака супроводжувало коливання ґрунту, наче наближався не Стучак, а першерон. Оголовілі широкі стопи потвори, мали, хоч як би смішно воно звучало, по півтора фути довжини кожна. Стучак нахилився над ним, і обдав запахом горілки. «Шельми тут самогон женуть», – машинально подумав Геральт. «Ти вдарив меншого за себе, відьмаче», – просмердів йому в обличчя Стучак. «Без потреби напав і скривдив маленьке, лагідне і невинне створіннячко. Ми знали, що не можна тобі довіряти. Ти агресивний, маєш інстинкти вбивці». «Скількох наших ти вбив, Каналія?» Він не знайшов необхідності відповідати. «Ах!» Стучак іще сильніше обдав його перетравленим алкоголем. «Я з дитинства про це марив. З дитинства. І ось нарешті марення моє втілилося. Глянь наліво!» Він наче дурень глянув і отримав правим кулаком у зуби так, що аж світло перед ним замигтіло. Га. Стучак вишкірив із бороди, великі криві зубиська. Я з дитинства про це марив. Глянь направо. досить. Да Пролунав звідкись із глибини печери голосний і звучний наказ Досить «Да цих іграшок і фіглів. Прошу його відпустити. Геральт виплюнув кров з розсіченої губи. Обмив чобіту струмочку води, що стікала каменем. Скунси списком Пекінеса шкірився до нього насмішкувато, але з безпечної відстані. Стучак усе ще блискав зубами, розтираючи кулаки. «Іди, відьмаче, сказав. «Іди до нього! Якщо вже він тебе гукає, я почекаю, бо ж доведеться і повертатися!» 3. Печера, до якої він увійшов, була, одиво, виповнена світлом. Крізь отвори настеля наєжаченої бурульками вривалися і схрещувалися стовпи сяйва, видобуваючи зі скелі формації різноманітних форм, паєрію блисків і кольорів. У повітрі тут висіла ще й палаюча магічна куля, якій допомагали іскри кварцу на стінах. Незважаючи на всю ту ілюмінацію, кінець печери спочивав у мороку, у перспективі колонади стелагнатів залягала чорна темрява. На стіні, яку порода наче приготувала для цієї мети, власне поставав величезний наскальний малюнок. Художником був високий світловолосий ельф у перемазаному фарбами плащі. У магічно-природному світлі голову його наче оточував сяючий німб. «Сідай!» Ельф, не відриваючи погляду від картини, казав Геральту камінь. «Вони не заподіяли тобі кривди?» «Ні, скоріше ні. Ти мусиш їх пробачити. І справді, мушу. Вони трохи як діти, страшенно втішалися з твого приходу. Я помітив». Ельф тільки глянув на нього. «Сідай!» повторив. «За хвильку буду у твоєму розпорядженні. Вже закінчую». Тим, що ельф закінчував, була стилізована тварина, скоріше за все, бізон. Поки що готовий був тільки його контур – від величезних рогів до не менш чудового хвоста. Геральт усівся на вказаному камені і заприсягся собі бути терплячим і покірним до меж можливостей. Ельф, тихесенько посвистуючи крізь зуби, занурив пензлику мисочку з фарбою, і швидкими рухами розмальовував свого бізона у фіолетовий колір. За мить роздумів додав на боках тварини тигрині смуги. Геральт дивився на те мовчки. Нарешті ельф відступив на крок, розглядаючи наскальну фреску, що являла вже цілу мисливську сцену. Фіолетового і смугастого бізона гнали дикими підскоками, худі, недбалими рухами пензля намальовані фігурки – з луками та списами. «Що воно має бути?» не витримав Геральт. Ельф глянув на нього з коса, сунувши чистий кінчик пензля до рота. «Це?» заявив. «Доісторичний малюнок, виконаний первісними людьми, які мешкали у цій печері тисячі років тому і займалися головним чином полюванням на давно вже вимерлих фіолетових бізонів». Деякі із доісторичних мисливців були творцями, відчували глибоку потребу художнього мислення, увіковічувати те, що грало в їхніх душах. «Захопливо. Напевно, – погодився ельф. – Ваші вчені вже роками лазять по печерах і шукають сліди первісної людини, і скільки б разів вони таке не знаходили, будуть неймовірно захоплені». Бо тоді знайдуть докази, що на цьому березі і у цьому світі Водночас ви не є приблудами Докази того, що ваші предки мешкали тут століттями Тож світ належить їхнім спадкоємцям Що ж, будь-яка раса має право на якесь коріння Навіть ваша, людська Що є коріння, все ж треба шукати на верхівках дерев Ха, смішний каламбур Тобі не здається? «Варти єпіграми. Любиш легку поезію. Як думаєш, що іще домалювати?» «Домалюй пролюдським мисливцям великі здійняті фалоси». «Це ідея. Ельф занурив пензлику фарбу. Фалічний культ, типовий для примітивних цивілізацій. Також це може прислужитися виникненню теорії, що людська раса схильна до фізичної дегенерації». Предки мали фалоси наче дубці, а потомкам зосталися смішні, залишкові членчики. Дякую, відьмача. Немає за що. От грало в мене на душі. Але ж фарба виглядає дещо свіжою для доісторичної. За три-чотири дні вона зблякне під впливом солі, яку виділяє стіна, і малюнок стане таким доісторичним, що хоч стій, хоч падай. «Ваші вчені пообсикаються з радощів, як його побачать. Жоден я голову даю на відсіч, не розпізнає мого жартику». «Упізнають». «І яким же чином?» «Ти ж не втримаєшся, аби не підписати шедевр». Ельф сухо засміявся. «Влучно, розшифрував ти мене безпомилково». «Ех, вогонь марнославства! Як же важко митцю пригасити його у собі!» «Я вже підписав картину. Ось тут. Дивись». «А то не змійка?» «Ні. То ідеограма, що означає моє ім'я. Я звуся пане Епкеомган Маха. Для зручності я користуюся псевдонімом Авалакх. І ти також можеш звертатися до мене саме так». «Так і зроблю. А тебе звуть Геральт із Рівіді, Ти відьмак. Утім, зараз ти не полюєш на потвор і бестій». Зайнятий розшуками зниклих дівчат. «Вісті розходяться дивовижно швидко, дивовижно далеко і дивовижно глибоко. Кажуть, ти передбачив, що я тут з'явлюся. Виходить, ти вмієш передбачати майбутнє, як я розумію. Передбачати майбутнє, а валак хвитер руки об шмаття. Може, будь-хто, і будь-хто це робить, бо воно ж легко». Це ніяке не мистецтво передбачати. Мистецтвом є передбачати точно. Висновок досконалий і вартий епіграми. Ти, зрозуміло, вмієш передбачати точно. Аж занадто часто. Я, дорогий Геральте, вмію багато і багато знаю. На те, зрештою, вказує мій, як те назвали би ви, люди, науковий титул. Повне його звучання Айнсевгерне Відаючий Точно І той, хто захоче, сподіваюся Поділитися відомим йому знанням Авалак хвилину мовчав Поділитися? Сказав нарешті протягло І з тобою? Знання, мій друже, то привілей А привілеями діляться Тільки з рівними І для чого ж, бо то я Ельф Відаючий Член еліти мав би ділитися чимось із нащадком істоти, яка з'явилася у Всесвіті, ледве 5 мільйонів років тому, еволюціонувавши з мавпи, щура, шакала чи якогось іншого ссавця, істоти, яка потребувала десь мільйон років на те, щоб відкрити, за допомогою двох волохатих рук можна виконувати якісь операції обгризеною кісткою. Після чого увіткнула собі ту кістку в дупу і завищала з радощів, ельф замовк, відвернувшись і втупивши очі у свою картину. Чому б то, повторив, ти насмілюєшся вважати, що я поділюся з тобою хоча б якимись знаннями, людино? Скажи мені Геральтоптер обтер чобіт від залишків гівна, може, тому, відповів сухо, що це неминуче. Ельф розвернувся різко. «Що?» – запитав крізь стиснуті зуби. «Неминуче. Може те?» Геральту не хотілося підвищувати голос. «Що мене ще пару років, і люди просто заберуть собі будь-яке знання, не дивлячись, чи забажає хтось ним ділитися, чи ні. У тому числі знання про те, що ти, ельф і відаючий». Спритно ховаєш за наскельними фресками. Розраховуючи на те, що люди не захочуть розвалювати кирками стіну, змальовану фальшивим доказом прадавнього існування людини, що, мійте вогню марнославства». Ельф пирхнув цілком весело. «О, так», – сказав. «Марнославством воїстину розмірів дурості було б думати, що ви чогось не розвалите». «Розвалите ви все, тільки що з того?» «Що з того, людина?» «Не знаю, скажи мені». «А якщо не вважатимеш це за необхідне, я піду». «Бажано іншим виходом, бо біля того чекають мене твої своєвольні товариші, які хочуть порахувати мені ребра». «Прошу!» Ельф різким рухом розкинув руки, а скельна стінка розкрилася зі скреготом і тріском, брутально поділивши фіолетового бізона навпіл. «Виходь туди! Вступай до світла! У прямому чи переносному значенні, то в будь-якому разі вірний шлях!» «Трохи шкода!» – буркнув Геральт. «Я маю на увазі фреску!» «Ти хіба жартуєш?» – через хвилину мовчання сказав ельф, наподив майже лагідно і приязно. «В пресці нічого не буде!» «Ідентичним закляттям я зачиню скелю, навіть тріщини не лишиться. Іди, я війду з тобою, проведу тебе. Вирішив я, що все ж таки дещо маю тобі сказати і показати». Всередині панувала темрява, але відьмак відразу побачив, що печера величезна. те за рухом повітря і температурою. Камінчики, по яких вони йшли, були мокрими». А Валакх вичарував світло. На ельфійський манер тільки жестом, без вимовлення закляття. Сяяча куля здійнялася під стелю. Друзи гірського кришталю на стінах гроту запалали мільйоном іскор і полискувань. Затанцювали тіні. Відьмак мимоволі зітхнув. Він не вперше бачив скульптури і пам'ятники ельфів, але кожного разу враження було те саме. Що застиглі у Русії Тремтінні постаті ельфів і ельфійок Не є витвором різця скульптора А лише результатом могутніх чар Які можуть перетворити живу тканину На білий мармур із Амелля Найближча статуя являла собою ельфійку Яка сидить на підібраних ногах на базальтовій плиті Ельфійка відвернулася, наче сполохана шорохом їхніх кроків Була вона зовсім голою Білий, вигладжений до молочного близька мармур, сприяв тому, що вони майже відчували тепло, яке було від статуї. А Валакх затримався і сперся на одну з колон, що оточували доріжку крізь алею скульптур. «Вдруге», – відізвався він тихо, – «ти блискуче мене розшифрував, Геральте». «Так, ти був правий. Картина бізона на скелі має бути камуфляжем». Вона має знеохотити до розбивання і проломлення стіни Має зберегти це все від пограбування і знищення Кожна раса, у тому числі і ельфійська, має право на коріння Те, що ти бачиш, то наше коріння Іди, прошу, обережно Це, по суті, цвинтер Відблиски, що танцювали по гірському кришталеві, вихоплювали темряви. Нові й нові подробиці За алеєю скульптур було видно колонади, сходи, напівкруглі галереї, аркади й перестилі Усе з білого мармуру Хочу, продовжив Авалаг, зупиняючись і вказуючи рукою Аби це вціліло, навіть коли ми відійдемо Коли весь цей континент і весь цей світ опиниться під шаром льоду і снігу в милю товщиною Хочу, щоб Тірнабе Араїне залишилася. Ми відійдемо звідси. Але колись ми сюди повернемося. Ми, ельфи, провіщує нам те пророцтво Ітлін Еглі Еп-Евеніан. Ви справді в нього вірите? У ту вашу ворожбу? Аж настільки глибокий ваш фанатизм? Усе? Ельф не дивився на нього. Тільки на мармурові колони... Вкриті делікатним майже як павутина різьбленням, Було передбачено і провіщено. Ваше прибуття на континент, війни, пролиття ельфійської та людської крові, зростання вашої раси, занепад нашої, битва володарів півдня і півночі. І постане ото король півдня проти королів півночі, і зал'я землі їхні, наче повінь. Будуть вони зламані, а народи їхні – знищені. І так почнеться погибель світу. Ти пам'ятаєш текст Тетліни, відьмача? «Хто далеко, той помре від зарази. Хто близько, той помре від меча. Хто заховається, той помре від голоду. Хто виживе, того погубить мороз. Бо ж настане Теддеріат, час кінця». Час меча й сокири Час погорди Час білого холоду І вовчої завірюхи Поезія Бажаєш менш поетично В результаті змінку та падіння сонячних променів Пересунеться із значною мірою Межа вічної мерзлоти Горить і роздавить і зіпхне Далеко на південь літ Що стане сунути з півночі Все присипить білий сніжок Стовшиною понад милю, і стане дуже, дуже холодно. Станемо носити теплі підштанники. Без емоцій, відповів Геральд. Кожушки і хутряні шапки. З язика у мене зняв. Спокійно погодився ельф. І в тих підштанниках та шапках ви виживете, аби котрого дня повернутися сюди, копати ями. І дошукуватися у цих печерах Аби знищити і вкрасти Про віщення Ітліни Того не говорить Але я про те знаю Неможливо абсолютно знищити людей І тарганів Завжди залишиться щонайменше парочка Щодо нас ельфів Тут Ітліна куди більш рішуча Ціліють тільки ті Хто піде за ластівкою Ластівка Символ весни Є спасителькою Тою Хто відчинить заборонені двері Вкаже шлях до спасіння І зробить можливим відродження світу Ластівка Дитина старшої крові Чи то Цирі? Не витримав Геральт Або дитина Цирі? Як і навіщо? Здавалося, Авалакх не почув Ластівка зі старшої крові Повторив З її крові Підійди і подивися навіть серед інших, несамовито реалістичних, схоплених у рухах чи жестах скульптур, та на яку вказував Авалах, вирізнялася. Біла мармурова ельфійка, що напівлежала на плиті, справляла враження, наче вона розбуджена, мала за сістися і встати. Була вона повернута обличчям до порожнього місця біля її боку. А піднесена долоня, здавалося, торкалася там чогось невидимого. На обличчі ельфійки вимальовувався вираз спокою та щастя. А Валак перервав тишу далеко не відразу. «Це Лара Дорен Епшіадаль. Вочевидь, це не могила, лише кенотав. Тебе дивує вигляд пам'ятника? Що ж, проект вирізати з мармуру обох коханців? Лару і Крегена злоду?» Підтримки не знайшов Креген був людиною Було б святотарством марнувати Амельський мармур на його статую Було б блюзнірством ставити статую людини тут Утірна Беа Араїне З іншого боку, ще більшим злочином Було б умисно нищити пам'ять про те почуття Тож скористалися золотою серединою Крегена формально тут немає а втім, він є, у погляді і у позі Лари коханці залишилися разом, ніщо не зуміло їх розділити ні смерть, ні забуття, ні ненависть. Відьмаку здалося, що байдужий голос ельфа на мить змінився, але тож не було можливим. А Валак наблизився до скульптури, обережним делікатним рухом погладив мармурове плече, потім відвернувся. На його трикутному обличчі знову з'явилася звична, трохи насмішкувата усмішка. «Чи ти знаєш, відьмача, що є найбільшим мінусом довговічності?» «Ні». «Секс». «Що?» «Ти вірно почув. Секс». «Після неповних ста років він стає нудним. Немає в ньому вже нічого, що могло б притягати і надихати, що могло б повернути магію новизни». Все вже було В той чи інший спосіб, але було І тоді раптом приходить кон'юкція сфер І тут з'являєтеся ви, люди З'являються тут недобитки людей Що прибули з іншого світу З вашого давнього світу Який вдалося вам тотально знищити Вашими власними все ще волохатими руками Ледве через 5 мільйонів років після появи вас як виду жменька. Середній вік життя ви маєте до смішного низький, тож ваше виживання залежить від темпу розмноження, через що бажання ніколи вас не полишає, секс постійно вами керує. Це сила навіть більша, ніж інстинкт самозбереження. Померти чому б ні? Якщо раніше вдасться розплодитися, ото й з невеликими скороченнями ваша філософія. Геральт не переривав і не коментував хоча мав велике бажання. І що раптом виявляється, продовжував Авалах. «Ельфи байдужі до байдужих ельфійок приймаються за завжди охочих людських жінок. Байдужі ельфійки від перферсійної цікавості віддаються завжди повним бажання і бадьорості людським самцям. І діється щось розтлумачити, що не може ніхто». Ельфійки, які завжди мають овуляції раз на 10-20 років, спілкуючись із людьми, починають овулювати при кожному сильному оргазмі. Почав діяти якийсь прихований гормон, а може комбінація гормонів. Ельфійки розуміють, що практично дітей вони можуть мати тільки з людьми. То завдяки ельфійкам ми вас не винищили, коли ми ще були сильніші, а потім... Вже ви були сильнішими і почали нищити нас. Але ельфі, як ви все ще мали в союзниках, то вони були прихильниками співжиття, співпраці і співіснування. Не хотіли визнавати, що насправді йшлося тільки про співспання. «Що це має?» – відкашлявся Геральт. «Спільного зі мною». «З тобою?» – абсолютно нічого. «Але з цирі багато чого». Цирі є потомком Лари Дорен-Епшіадаль, а Лара Дорен була прихильницею співіснування з людьми, головним чином із однією людиною, із Крегеном злоду, людським чародієм. Лара Дорен співіснувала з отім Крегеном часто і з результатом. Кажучи простіше, вона завагітніла. Відьмак і цього разу зберіг мовчання. Проблема у тому, що Лара Дорен – не була звичайною ельфійкою. Вона була генетичним зарядом, спеціально підготовленим у результаті багаторічної праці. У поєднанні з іншим зарядом мається розуміти ельфійським. Вона мала народити дитину ще більш спеціальну. Поніжче від сімені людини вона поховала той шанс, змарнувала результати сотень років планування і приготувань. Так принаймні тоді думалося – Ніхто не припускав, що сплоджений Крегеном Метис міг успадкувати від повноцінної матері щось позитивне. Ні, такий Мезальянс не міг принести нічого доброго. І тому, втрутився Геральт, його було суворо покарано. Не так, як ти думаєш. Авалак швидко глянув на нього. Хоча зв'язок Лари Дорен і Крегена завдав незліченних шкод ельфам, а для людей міг принести тільки добро? Саме люди, а не ельфи, вбили Крегена. Люди, не ельфи, погубили Лару. Саме так і було, незважаючи на те, що у багатьох ельфів були причини ненавидіти коханців, керім іншого і особисті. Геральт уже вдруге здивувався незначній зміні у голосі ельфа. Так чи інакше, продовжував Авалах Співіснування луснуло, наче мильна бульбашка. Народи стрибнули один одному до горла. Почалася війна, яка триває досі. А тим часом генетичний матеріал Лари, він, як ти вже, мабуть, здогадався, існує і навіть розвивається. На жаль, він мутував. Так-так, твоя цирі мутант. Ельф і цього разу не дочекався коментарю. Вочевидь, у тому крутилися і ваші чародії. Спритно поєднуючи зрощені екземпляри у пари, але і в них те вийшло з-під контролю. Мало хто розуміє, яким дивом генетичний матеріал Лари Дорен настільки потужно відродився в Цирі і що було супутником. Вважаю, що про те знає Вільгафордс, той самий, який на танеді порахував тобі кістки, чародії, які експериментували з потомством Лари і Ріанон проводячи весь час якусь регулярну селекцію, не дійшли до очікуваних результатів, знудилися і відмовилися від експерименту. Але експеримент тривав. От тільки що тепер самостійно Цирі, дочка Паветти, внучка Каланте, праправнучка Ріанон, справжній нащадок Лари Дорен, Вільгефорд довідався про це скоріше за все випадково. Знає про це також і Емгір Варемрейс, імператор Нільфгарду І знаєш про це ти Я знаю навіть більше, ніж вони обидва Але це не має значення Мелини призначення крутяться, зерна долі мелються Те, що призначено, мусить відбутися А що мусить відбутися? Те, що призначене, що було усталене наперед у переносному зрозуміло-сенсі. Щось, що зумовлено діями безвідмовно діючого механізму, в основі якого мета, план і результат. Це або поезія, або метафізика, або й те інше, бо часом таки важко розрізнити. Можливо, є якась конкретика, хоча б мінімальна, я би охоче подискутував із тобою про п'яте-десяте, «Але так уже воно складається, що поспішаю». А Валак зміряв його довгим поглядом. «А куди ти поспішаєш?» «Ах, вибач. Як мені здається, ти не зрозумів нічого з того, про що я сказав. Тож, скажу прямо. Твоя велика рятівна експедиція вже позбавлена сенсу. Вона цілковито його втратила. Причин тут декілька». Продовжив ельф, дивлячись на кам'яне обличчя відьмака. «По-перше, вже надто пізно. Фундаментальне зло вже сталося. Ти вже не в змозі врятувати від нього дівчину. По-друге, зараз, коли вона вже ступила на відповідний шлях, ластівка чудово зарадить собі сама, бо надто могутню силу вона у собі несе, аби лякатися хоча б чогось. Твоя допомога їй зайва». А по-третє... Я весь час тебе слухаю, Авалакху. Весь час. По-третє? По-третє зараз їй допоможе. Хтось третій. Ти не настільки зухвалий, аби думати, що дівчину ту тільки й виключно з тобою зв'язало призначенням. Це все? Так. Тоді до побачення. Зачекай. Я говорив, поспішаю. Уявімо собі на мить... Спокійно сказав ельф, що я і насправді знаю, що станеться, що я бачу майбутнє. Якщо я скажу тобі те, що має статися, станеться все одно. Незалежно від зусиль, яких ти докладатимеш, незалежно від твоїх ініціатив. Якщо я повідомлю тобі, що ти міг би відшукати собі якесь спокійне місце на землі і сидіти там, нічого не роблячи чекаючи на неминучий результат перебігу подій. Ти зробиш щось таке? Ні. А якщо я повідомлю тобі, що активність твоя, що свідчить про брак віри у безвідмовний механізм мети, плану і результату, може, хоча правдоподібність такого дуже мала, і справді щось змінити, але виключно на гірше. Чи обдумаєш ти справу заново? Ах, уже по обличчю твоєму бачу, що ні. Тож запитаю просто «Чому ні?» «Ти справді хочеш знати?» «Справді, тому що я просто не вірю у твої метафізичні банальності про мету, плани і наперед відомі задуми творців. Не вірю я також у ваше славетне провіщення і тліни, і інші пророцтва. Я маю їх уяви собі за таку саму брехню і містифікацію, як оте твоє наскельне малювання». Біолетовий бізон Авалакху. Нічого більше. Не знаю, чи ти не вмієш, чи не хочеш мені допомогти. Втім, я за це не ображаюся. Кажеш, що я не вмію, чи не бажаю тобі допомогти? Яким же чином міг би? Геральт на мить замислився, абсолютно розуміючи, що від вірно сформульованого запитання залежить багато що. Я знайду цирі, Відповідь була миттєвою Знайдеш лише для того, аби відразу втратити До того ж, назавжди, безповоротно А до того, як це станеться, ти втратиш усіх, хто тебе супроводжує Одного зі своїх товаришів ти втратиш протягом найближчих тижнів Може навіть днів, може навіть годин Дякую, я ще не скінчив Безпосереднім і швидким результатом твого втручання у перемелювання зерен метою та планом буде смерть кілька десятків тисяч людей, що зрештою великого значення немає, бо швидко після того життя втратить кілька десятків мільйонів людей. Світ, який ти знаєш, просто зникне, перестане існувати, аби після того, як мене необхідний час, відродитися в абсолютно новій іпостасі – але саме на це ніхто не мав і не стане мати абсолютно ніякого впливу. Ніхто не в змозі цьому запобігти або змінити порядок справ. Ані ти, ані я, ані чародії, ані відаючі, ані навіть сирі. Що ти скажеш? Фіолетовий бізон. І тим не менш дякую тобі, Авелакху. Тим часом стинув плечима ельф. «Трохи цікаво мені, що може зробити камінчик, який потрапляє у шестерні Жорен. Чи я можу щось для тебе зробити?» «Скоріше ні, бо показати мені Цирі, ти, як думаю, не зумієш». «Хто таке сказав?» Геральт стримав дихання, а валак швидко підійшов до стіни печери, даючи знак, аби відьмак ішов слідом. «Стіни Цірнабеа Араїне...» Вказав він на іскристий гірський кришталь Мають особливі властивості А я скажу, не вихваляючись Маю особливі вміння Поклади на тому руки Вдивляйся, думай інтенсивно про те Як сильно вона тебе зараз потребує І задекларуй їй, скажімо так Ментальне бажання допомоги Думай про те, що бажаєш бігти на порятунок Бути поруч, щось у тому роді Картинка повинна з'явитися сама і бути чіткою. Дивися, але стримайся від різких реакцій. Нічого не кажи, то буде видіння, не комунікація. Він послухався. Перші видіння проти всього обіцяного не були чіткими. Були неясні, але зате настільки раптові, що він відсахнувся. Відрубана рука на столі, кров, що розлилася на людяній поверхні. Скелети на скелетах коней, єнефер закута у кайдани, вежа, чорна вежа, а за нею на тлі полярне сяйво. І раптом без застереження картинка зробилася чіткою, аж надто чіткою. Жовцю. крикнув Геральт. Мільво, ангулемо, га? зацікавився Авалак. «Ах так, здається мені, що ти все зіпсував». Геральт відскочив від стіни печери, мало не впавши, коли перечепився об базальтовий постамент. «Неважливо, най тебе холера!» – крикнув. «Слухай мене, Авелакху! Я мушу найшвидше дістатися до того друїдського лісу!» «Каед Мюрквіду?» «Мабуть, моїм друзям там загрожує смертельна небезпека. Вони б'ються за життя!» Під загрозою також і інші люди, якомога скоріше. Ехней тебе, дідько, я повертаюся по меч і коня. Жоден кінь. Спокійно перервав ельф. Не зуміє донести тебе до гаю Мюрквіт, до сутінок. Але я... Я ще не скінчив. Іди по твій славетний меч. А тим часом я споряджу тобі скакуна. Бездоганного скакуна для гірських стежин. Цей скакун, скажімо так... Трохи нетиповий, але дякуючи йому, ти будеш у Мюрквіді всього за півгодини. Стучак смердів на чекінь, і у тому схожість закінчувалася. Колись у Магакамі Геральт бачив влаштовані гномами змагання по об'їжджанню гірських муфлонів. І те здалося йому спортом абсолютно екстремальним. Але тільки тепер сидячи на спині Стучака, який гнав, мов скажений, Дізнався він, що воно насправді екстремальність Аби не впасти, він досудоми вчепився пальцями у шорсткі патли І стискав ногами косматі боки потвори Стучак смердів потом, уриною і горілкою Гнав наче дурний Від ударів його гігантських стоп, тримтіла здавалося земля Наче підошви його були з бронзи П'явся він на схили, лише трохи збавляючи швидкість а збігав ними так швидко, що аж вітер в ушах шумів Гнав вершинами, гранями і скельними полицями, такими вузькими Що Геральт заплющував очі, аби не дивитися униз Перескакував водоспади, каскади, ущелини і розпадки Яких не перескочив би й муфлон А кожен вдалий стрибок супроводжував дикий і приголомшливий рик Чи то ще дикіший і приголомшливіший, ніж зазвичай Бо Стучак гарчав майже без перериву. Не жени так! Натиск повітря вганяв відьмаку слова у глотку. Чегапта! Ти пив! Геге! Вони гнали, у вухах свистіло, Стучак смердів. Гримотіння велетенських ніг по скелі стихло, задудоніли гола земля і камінці, потім земля стала менш кам'янистою. Мигнуло зеленим щось, що могло бути гірською сосною. Потім замехтіло зеленим і бурим, бо стучак шаленими стрибками нісся через смерековий ліс. Запах живиці змішувався зі смородом потвори. <рив> Смереки скінчилися, зашурхотіло опали листя. Тепер стало червоно, бордово і жовто. <рив> Повільніше! <рив> стучак довгим стрибком перескочив купу повалених дерев. Геральт при цьому ледь не відкусив собі язика. П'ять. Дика їзда скінчилася настільки ж безцеремонно, як і почалася. Стучак зарився п'ятками у землю, загарчав і скинув відьмака на засланий листям підлісок. Геральт хвилинку лежав, не в силах через збите дихання, навіть лаятися, потім устав шеплячи і масажуючи коліно, у якому знову відізвався біль. Не впав, ствердив факт Стучак, а голос мав здивований. «Ну-ну!» – Геральт не прокоментував. «Ми на місці!» – Стучак вказав кошлатою лапою. «Ото, каед мюрквіт!» Унизу під ними лежала котловина, щільно виповнена туманом. З білої імли витикалися верхівки великих дерев. «Той туман?» – випередив запитання Стучак, принюхуючись. Неприродний. а ще звідти чути дим. На твоєму місці я б поспішав!» «Ех, пішов би я з тобою! Аж до горла підкочує, так бійки охота! Я ж уже дитиною марив, аби колись зуміти погнати на людей із відьмаком на спині! Але Авалак мені заборонив показуватися! Йдеться про безпеку усієї нашої спільноти! Знаю! Не злися, що я дав тобі у зуби! Не злюся! Ти кльовий хлоп! Дякую!» Як і за те, що підвіз Стучак вишкірився з рудої бороди І дихнув горілкою І з усією приємністю з мого боку Шість Туман, що лежав над Каедмюрквіт Був густим І мав нерегулярну форму Що наводило на думку про купу збитої сметани Насадженої на торт кухаркою Трохи несповна розуму Туман той нагадував відьмаку Брокілон Ліс Дріад часто затягувало подібними густими, охоронними й камуфлюючими магічними випарами. Подібна до Брокілонівської була також і атмосфера пущі. Достойна і грізна навіть тут, з краю, де переважали вільхи і буки. І точно як у Брокілоні вже з краю лісу, на засленій листям дорозі, Геральт майже спіткнувся об трупи. Сім Жорстко зарубані люди не були ані друїдами, ані нільвгарцями. Також точно не належали вони до Ганзи Солов'я і Щіру. Ще до того, як Геральд побачив у тумані контури возів, пригадав собі, що Регіс говорив про пілігримів. Виходило так, що для деяких пілігримів ця подорож завершилася не дуже щасливо. Сморід диму і гару неприємний у вологому повітрі ставав дедалі виразнішим, Вказував шлях. Скоро шлях почали вказувати ще й голоси, крики і фальшиваня вкуча музика скрипки. Геральт приспішив кроки. На розвезеній від дощу дорозі стояв віз. Уряди із його колесами лежали нові трупи. Один із бандитів шурував на возі, вивалюючи на дорогу речі та реманент, другий притримував випряжених коней, третій здерав із вбитого Пілігрима, шубу Чорнобурки. Четвертий пиляв смичком по знайденій серед трофеїв скрипці Ні за яке золото світу не в силах видобути з інструменту хоча б одну чисту ноту «Какофонія предалася», – заглушила кроки Геральта Музика урвалася раптово Струни скрипки несамовито застогнали Розбійник гепнув на листя, забрискавши його кров'ю Той, що тримав коней, не встиг навіть крикнути Сігіль перетяв йому трахею Третій розбійник не зумів зіскочити з воза. Впав гарчачи із розсіченою артерією на стигні. Останній встиг навіть видобути меч з піхов, але підняти його вже не встиг. Геральц струсив великим пальцем кров з леза. «Так, синки», – сказав у напрямку лісу і запаху диму. «То була дурнувата ідея. Не треба було слухати солов'я і щиру. Треба було сидіти вдома». 8. Скоро він надибав наступні вози і наступних убитих. Серед малого числа порубаних і проколених пілігримів лежали також друїди в забруднених білих шатах. Дим від недалекої вже пожежі стелився землею. Цього разу вбивці були обережніші. Вдалося йому заскочити зненацька лише одного, який займався стягуванням дешевих колечок та браслетів із закривавлених рук убитої жінки». Геральт не думаю, читяв бандита, бандит загарчав, і тоді інші розбійники, перемішані з нільвгарцями, і з вереском кинулися на нього. Він відскочив у ліс під найближче дерево, аби стовбур захищав йому спину. Але раніше, ніж розбійники добігли, застукотіли копита із кущів і туману, вилетів величезний кінь, вкритий капаризоном і жовто-червоною скошеною шахівницею. Кінні свершника у повному обладунку, білосніжному плащі та шоломі із дірчастим забралом, витягненим наче дзьоб. Раніше, ніж бандити встигли оговтатися, лицар уже сидів у них на карку і рубав мечем направо-наліво, тільки кров бризкала фонтаном. Чудова то була картина. Утім, Геральт не мав часу приглядатися. Сам маючи перед собою двох розбійника у вишневому кубраку, і чорного нільвгарця. Розбійника, який відкрився у випаді, він тяв через пику. Нільфгардець, побачивши літаючі зуби, взяв ноги в руки і зник у тумані. Геральта мало не збив кінь у каперизоні з шахівницею. Той біг без вершника. Незволікаючи, відьмак кинувся крізь зарості до місця, з якого долинали крики, лайки і лязгід. Рицаря у білому плащі троє розбійників стягли з сідла – і тепер намагалися прикінчити. Один, ставши широко розставленими ногами, гамселив сокирою. Другий рубав мечем, третій, рудий і малий, підскакував обік, наче заєць, шукаючи оказії і незакритого місця, куди він міг би тицнути рогатиною. Повалений рицар кричав щось незрозуміло зсередини шолому і відбивав удари, утримуваним обіруч шитом». Після кожного удару сокирою, щит опинявся дедалі нижче, вже майже впираючись у його нагрудник. Було зрозуміло, ще один-два таких удари, і рицарські кишки полізуть з усіх щілин панцера. Геральд трьома стрибками опинився посеред клубка тіл, тяву потилицю рудого, що підскакував із рогатиною, широко хльоснув через живіт того із сокирою. Рицар, незважаючи на обладунок доволі швидкий, гепнув третього розбійника краєм щита у коліна, поваленого тричі садонув у обличчя, аж кров бризнула на умбон. Підвівся на коліна, мацуючи серед папороті у пошуках меча, і при тому гудучи, наче величезний бляшаний трутень. Раптом він побачив Геральта і знерухомив. У чиїх же я руках? — запитав з глибин шолому. — У нічиїх. «Ті, які тут лежать, також і мої вороги». «Ага!» Рицар намагався підняти забрало шолому, але залізо було погнуте і механізм заблокувався. «Честю клянуся! Стократно дякую вам за допомогу!» «Вам! Адже це ви прийшли на допомогу мені!» «Справді? Коли?» «Він нічого не бачив», – подумав Геральт. «Він навіть мене не помітив крізь дірки у тому залізному баняку». «Як ваше ім'я?» – запитав рицар. Геральт із її. Герб?» «Не час, пане рицарю, на Геральдику!» «Честю клянуся, ви праві, мужній кавалери Геральте!» Рицар знайшов свого меча, став. Його пощерблений шит, подібно до каперезону коня, оздоблювала укісна золото-червона шахівниця, на полях якої виднілися поперемінно літери А і Г. «То не мій родовий герб». Загудів він пояснюючи «То ініціали моєї с'юзеренки, пане княжни Анни Генрієти Я звуся лицарем шахівниці, я мандрівний рицар Імені мого й гербу оприлюднювати мені не можна Я приніс рицарську клятву, честю клянуся Ще раз дякую тобі за допомогу, кавалера І з усією приємністю з мого боку» Один із повалених бандитів застогнав і зашарудів у листі. Рицар шахівниці підскочив і могутнім уколом прибив його до землі. Розбійник затріпотів руками і ногами, наче приколотий шпилькою павук. «Поспішаймо», – сказав рицар. «Гультяйство ще й досі тут лютує. Честю клянуся, ще не час відпочивати». «Правда», – визнав Геральт. Бандигар цює по лісу, вбиває пілігримів і друїдів, мої друзі у біді Вибачаюся, я на мить Другий розбійник подав ознаки життя, тож був розмашисто прибитий А задертими ногами при тому вивернув так, що аж чоботи з нього позлітали Честю клянуся Рицар шахівниці витер меч обмог А то важко тим гультіпакам розставатися з життям Нехай не дивує тебе, кавалере, що я добиваю поранених. шестю клянуся. Раніше я цим не займався. Але ці горлорізи повертаються до життя настільки швидко, що порядна людина могла б тільки позаздрити. З часу, як з одним шельмою довелося мені мати справу тричі, раз у раз почав я їх прикінчувати ретельніше. Так, щоб уже напевно. Розумію. «О, я бачити, є мандрівним, але честю клянуся, не мандрюхнутим. Ото мій кінь. Іди сюди, буцефале!» Дев'ять Ліс став просторішим і світлішим. У ньому почали домінувати великі дуби з лопатими, але рідкими кронами. Дим і сморід пожежі відчувався вже зовсім близько. А за хвилину вони й побачили. Палали криті очеретом хати... Усе невелике сільце Палали накриття фургонів Між вазами лежали трупи Багато з них у помітних здаля Білих друїдських шатах Бандити й нільвгарці Додаючи собі відваги гариканням І ховаючись за вазами Що вони їх пхали уперед Атакували великий дім Який стояв на палях Спертий на стовбур гігантського дуба Дім було збудовано з солідних колод І укрито під кутом гнотом по якому без шкоди скочувалися факели, що їх кидали бандити. Обложений дім захищався і досить результативно отгавкувався. На очах Геральта один із розбійників необачно вихилився з завозу і упав, наче громом прибитий, зі стрілою в черепі. «Твої приятелі!» – показав свою здогадливість трицар Шахівниці. «Мусять бути в отому будинку, честью клянуся. Він у серйозній облозі!» Перед поспіші, може, з допомогою!» Геральт почув скриготливі верески й накази. Впізнав розбійника Солов'я з перев'язаною фізіономією. Також на мить побачив напівель фашіру, який ховався за спинами нільвгардців у чорних плащах. Раптом заречали роги, аж листя з дубів посипалося. Забили копита бойових скакунів, заблищав обладунок і мечі, атакуючого рицарства». Розбійники з вереском кинулися на всі боки. «Честью клянуся!» – гарикнув рицар шахівниці, спинаючи коня дибки. «То, мої друзі, прийшли до нас! В атаку, щоб і нам трохи слави дісталося!» «Бий, вбивай!» Чвалуючи на буцефалі, рицар шахівниці першим увірвався між розбійників, які розбігалися, блискавично зарубав двох. Решту ж розпорошив, наче яструб горобців. Двоє завернуло в бік Геральта, який саме підбігав. Відьмак розправився з ними блискавично, а третій стрелив у нього з Габріеля. Мініатюрні арбалети придумав і запатентував такий собі Габріель, ремісник із Вердену, рекламував його слоганом Захистися сам. Навколо розвивається бандитизм і насильство, заявляла реклама. Закон безсилий і безпорадний, захистися сам. «Не виходь з дому без зручного арбалету Марки Габріель. Габріель – то твій страж. Габріель убереже від бандита, тебе і твоїх близьких». Продажі були рекордними. Скоро зручні при нападі Габріелі носили усі бандити. Геральт був відьмаком, умів ухилятися від арбалетної стріли, але забув про хворе коліно. Ухиляння виявилося на волосину запізніле». Листоподібний наконечник розірвав йому вухо. Біль засліпив, але тільки на мить. Розбійник не встиг звести арбалет і захиститися. Розлючений Геральт рубанув його по руках, а потім випустив йому кишки широким ударом сігіля. Не встиг навіть оттерти кров з вуха і шиї, як атакував його малий і рухливий начеласка, Типчик із неприродно блискучими очима, озброєний кривою зеріканською саберою, яку він крутив із гідною подиву вправністю. Парирвав уже два удари Геральта. Шляхетна сталь обох клинків дзвонила і сипала іскрами. Ласка був швидкий і спостережливий. Умить помітив, що відьма кульгає. Відразу почав кружляти і атакувати з найзручнішого для себе боку. Був він несамовито швидкий». Вістря бере аж вило в ударах, виконаних із небезпечним мистецтвом, ударів навхрест. Геральт ледве уникав тих ударів і щоразу сильніше шкутильгав, оскільки ухиляння змушувало ставати на хвору ногу. Ласка раптом присів, стрибнув, виконав умілий оберт і фінт. тяв від вуха. Геральт парирував навкіс і відбив. Бандит вправно викрутився. Вже йшов до готовності для небезпечного нижнього удару Коли раптом вибалушив очі Потужно чхнув І зашмаркався Намить опустивши захист Відьмак блискавично тяв його у шию А вістріді дійшло Аж до хребців Ну і хай мені хтось скаже Видихнув він дивлячись на труп Який бився у корчах Що вживання наркотиків Нешкідливе Бандити з піднятою палицею Що його атакував і бовтнув носом у багно. З потилиці його стирчала стріла. «Іду, відьмача!» – крикнула Мільва. «Іду, тримайся!» Геральт розвернувся, але вже не було кого рубати. Мільва застрелила єдиного розбійника, який залишався поруч. Решта втекли у ліс, переслідувані різнобарвним рицарством. Кількох переслідував на Бусефалі рицар шахівниці. Схоже, що нас догнав, бо чути було з лісу, як він страшенно лається Один із чорних нільфгардців Не до кінця вбитий Раптом підскочив і кинувся на Мільва блискавично піднесла І нап'яла лук Завило пір'я Нільфгардець із сиробілою стрілою Між лопатками гепнувся на листя папороті Лучниця важко зітхнула Будемо ми висіти Сказала Чого ти так вважаєш? Тут же ж нільфгард а я другий місяць уже, як стріляю переважною мірою нільфгардців. Тут Тусан, не нільфгард. Геральт помацав бік голови, відняв руку всю крові. «Холера, що воно там є? Не глянеш, Мільво!» Лучниця глянула уважно і критично. «Просто вухо тобі відірвало», – заявила нарешті. «Нема чим перейматися». «Тобі легко говорити. Я те вухо дуже любив». Допоможи чимось обв'язати, бо мені за комір тече. Де жовтеці Ангулема? У халупі з Пілігримами. От зараза. Забили копита і з туману випливли троє вершників на бойових скакунах. У галопі віялися плащі і прапорці. Ще до того, як відзвучав їхній бойовий крик, Геральт учепився мільві у плече і затягнув її підвіс. Не можна жартувати з кимось, хто летить на тебе озброєний списом довжиною 14 футів. А це 10 футів дерева і заліза перед головою коня. Вилазь! Жеребчики рицарів рили підковами землю навколо воза. Кидай зброю і вилазь! Будемо висіти, буркнула Мільва. Могла виявитися правою. Ге, опришки! Гарикнув диренчливо один із рицарів що носив на щиті чорну бичачу голову на срібному полі. Ха, лайдаки! Честю клянуся! Будете висіти! Честю клянуся! Сипів молодим голосом другий із блакитним єдинорогом на щиті. На місці їх засічимо! Гей, гей, стояти! Із туману виплив на буцефалі рицар шахівниці. Йому вдалося нарешті підняти викривлене забрало шолома, з-під якого... Тепер визирали буйні світло русі вуса. Звільніть їх зараз же, закричав він. То не розбійники, а законослухняні та чесні люди. Жінка мужня стояла на захисті Пілігримів, а той кавалер то добрий рицар. Добрий рицар? бичачи, голова підняв забрало шолому, приглядаючись до Геральта досить недовірливо. Честю клянусь, бути того не може. Честю клянусь!» Рицар шахівниці гепнув себе у нагрудник броньованим кулаком. «Може бути, слово даю. Мужній той кавалер, життя мені врятував, як гультяйство мене на землю повалило. Зветься він Геральтом Зрівії. Гербу? Не можна мені оприлюднювати. Ні імені мого, ні Гербу. Приніс я рицарську клятву. Я мандрівний Геральт. О!» Крикнув раптом знайомий нахабний голос. «Гляньте, що вітер приніс! Ха, я ж казала тобі, тітка, що відьмак нам на допомогу прийде!» «І саме вчасно!» Крикнув жовтець, який наближався разом із Ангулемою і групкою переляканих пілігримів. Ніс він лютню і свій нерозлучний тубус. «Ні на секунду завчасно! Ти маєш добре відчуття драматизму, Геральте! Треба б тобі писати п'єси для театрів!» Раптом він замовк. Бичача голова нахилився в сідлі, очі його блиснули. «Віконте Юліане?» «Бароне де Пейрак Пейран?» Задобів з'явилися ще двоє рицарів. Один у гарнятковому шоломі, оздобленому дуже вдалим зображенням білого лебедя з розкритими крилами, вів на аркані двох бандитів. Другий рицар, мандрівний, але практичний, готував петлі, і видивлявся добру гілку «Не соловей?» Ангулема зауважила погляд відьмака «І не щиру, шкода» «Шкода», – визнав Геральт «Але спробуємо виправити, пане рицарю» Але бичача голова, барон де пейрак пейран Не звертав на нього уваги Бачив, здавалося, тільки жовця. Шестю клянуся», – сказав протягло «Око мене не обманює», – Тож пан Віконт Юліан власною особою. Ха, пані княжна втішиться. «Хто то Віконт Юліан?» Зацікавився відьмак. «Я», – впівголоса промовив жовтець. «Не втручайся у Тегеральте. Втішиться пані Анарієта», – повторив барон де Пейрак Пейран. «Ха, честью клянуся. Забираємо вас усіх у замок Боклер. Тільки без відмов, Віконте». Жодних відмов я чути не бажаю Частина розбійників утекла Геральд дозволив собі досить холодний тон Спершу я пропоную їх виловити А тоді вже подумаємо, що робити з так цікаво розпозначеним днем Що скажете, пане бароне? Честю клянуся, сказав бичача голова Не буде з того діла, погоня неможлива Злочинці вже втекли за струмок а нам за струмок і ногою ступати не можна, навіть краєчком копита. Та частина лісу Мюрквіт є недоторканим санктуарієм через договори, укладені поміж другідами і ласкаво пануючою над Тусаном її милості княгині Анни Генрієти. «Туди вбивці втекли, зараза!» – урвав Геральт, розлютившись. «Будуть у тому недоторканому санктуарії різати!» «А ви мені про якісь договори?» «Ми дали рицарське слово!» Барону Депейрак Пейрану, як виявилося, більше підійшла б на щиті голова Бараняча, а не Бичача. «Не можна! Договори! Ані крок на друїдські землі!» «Кому не можна, тому не можна!» Пирхнула Ангулема, тягнучи за трензеля двох розбійницьких коней. «Кинь ту пусту балаканину, відьмаче, їдьмо!» «У мене все ще не закриті рахунки із Солов'єм, а ти, як здогадуюся, хотів би побалакати із Напівельфом». «Я з вами», – сказала Мільва, – «зараз тільки я кобилу відшукаю». «Я також», – вичавив із себе жовтець. – «я також із вами». «Оце вже ні», – крикнув бичоголовий барон. «Честю клянуся, Віконт Юліан поїде з нами до замку Боклер». «Княгиня б нам не пробачила, якби ми його спіткавши не привели. Вас я не затримую, ви у своїх планах та помислах вільні. Як компаньйонів Віконта Юліана, її ласкавість панні Анарієта гідно прийняла б вас і привітала у замку. Але що ж, коли нехтуєте її гостинністю?» «Не нехтуємо», – перебив Геральт грізним поглядом зупиняючи Ангулему, яка за спиною барона – робила зігнутим ліктем різні паскудні і образливі жести. «Далекі ми від того, аби нехтувати. Не забаримося ми вклонитися княгині і віддати їй належну шану. Втім, спершу ми закінчимо те, що потрібно нам закінчити. Ми також дали слово, теж можна сказати, уклали договори. Щойно їх розв'яжемо, відразу попрямуємо до замку Боклер і прибудемо туди обов'язково». І додав із притиском Хоч би і для того тільки Аби побачити, що жодна кривда й образа Не спіткали нашого друга жовця Чи тотьфу, Юліана Честю клянуся Засміявся раптом барон Жодна кривда чи образа Віконта Юліана не спіткають На те я готовий дати вам слово Бо я забувся вам сказати, Віконте Що князь Раймонд. «Уже два роки, як помер від апоплексії!» «Ха-ха!» – крикнув жоптець, раптом розпромінившись. «Князь копита відкинув! Ото радісна й причудова новина!» «Чи то хотів я сказати смуток і жаль?» «Шкода і величезна втрата! Хай земля йому буде пухом!» «Якщо воно так, їдьмо у Боклер та швидше, панове рицарі!» «Геральте, Мільво, Ангулемо, до побачення у замку!» 10. Вони перейшли з трумок, погнали коней у ліс, між розлогих дубів у папороть, що сягала з тремен. Мільва легко знайшла слід від втечі шайки, поїхали настільки швидко, наскільки зуміли. Геральт побоювався за друїдів, боявся і того, що недобитки банди, відчувши себе безпечно, захочуть помститися друїдам за розгром, який отримали від рицарів Тусану. «Гто жовтсу підфартило?» – сказала раптом Ангулема. Коли нас Соловейкові обложили у тій халупі, признався він, чом так боявся Тусану. «Я здогадувався», – відповів відьмак. «Не знав тільки, що цілився він так високо. Пані княгиня!» <свісно> <свісно> <свісно> <свісно> То було добрих кілька років тому, а князь Реймунд, той, що копита відкинув, начебто заприсягся, що вирве поетові серце, накаже спекти... І подасть невірній княгині на вечерю І змусить, аби та з'їла Жовтю пощастило, що не потрапив він у лапи князю, поки той ще жив Нам також пощастило Це ще не ясно Жовтець стверджує, що ота княгиня Анарієта кохає його донестями Жовтець завжди так стверджує Писки століть. Гарикнула Мільва, натягуючи вішки і узявши лук Петляючи від дубу до дубу, в їхній бік гнав розбійник, без капелюха, без зброї, на Біг падав, уставав, біг знову, і кричав, тоненько, жахливо, перелякано. Ще воно, здивувалася Ангулема. Мільва мовчки нап'яла лук, не стріляла, чекала, поки розбійник наблизиться, а той гнав просто на них, наче їх і не бачив. Розкочив між конем відьмака і конем Ангулеми. Вони побачили його обличчя, біле наче сир і перекривлене жахом. Бачили вибалушені очі. «Що за дідько? знову промовила Ангулема. Мільва струсила здивування, розвернулася у сідлі і послала втікачеві стрілу в криш. Розбійник скрикнув і впав у папороть. Земля задвихтіла так, що з найближчого дубу посипалися жолуді – Цікаво, сказала Ангулема, від чого він давав драла. Земля задвигтіла знову, зашелестіли кущі, затряслося ламане гілля. Що воно? пробелькотіла Мільва, встаючи на стременах. Що воно, відьмаче? Геральт глянув, побачив, голосно зітхнув. Ангулема також побачила і зблідла. От курва. Тінь Мільве побачив також, заіржав панічно, став дибки а потім ударив задом. Лучниця вилетіла з сідла і важко гепнулася на землю. Тінь погнав у ліс, скакун відьмака без роздумів погнав за ним, нещасливо вибравши дорогу під низьке гілля дубу. Гілка змила відьмака з сідла. Струс і білю коліні мало не позбавили притомності. Ангулемі найдовше вдавалося керувати ошалілим конем, але врешті і вона опинилася на землі, а кінь утік, мало не стоптавши мільбу, яка саме вставала. І тоді вони краще роздивилися те, що на них ішло. І абсолютно перестали дивуватися паніці звірів. Створіння нагадувало гігантське дерево – лапатий віковий дуб. А може, воно й було дубом. Але дубом дуже нетиповим. Замість стояти собі десь на галявині серед падаючого листя і жолудів – Замість дозволяти бігати по собі білкам та срати на себе коноплянкам, той дуб жваво крокував лісом розмірено тупав товстелезним корінням і вимахував гілками Товстелезний стобур чи то тулуп потвори мав на оку два сажня в обхваті А дупла, що було на ньому видно, мабуть дуплами не були, а були пащами Бо клацали зі звуком, що нагадував стукіт важкими дверима Хоча під страшним його тягарем земля тряслася так, що важко було втримати рівновагу, створіння гнало через ліс надиво швидко і робило те не без мети. На їхніх очах потвора махнула суччем, свиснула гіллям і витягла з ями з-під дерева бандита, який там ховався. Зовсім як лелека ловить сховану між травами жабу. Обплетений гіллям опришок завис серед сучча, виючи так, що аж жаль брав. Геральт побачив, що створіння несе вже трьох розбійників, схоплених таким самочином, і одного нільфгардця. «Тікайте!» простогнав він, марно намагаючись устати. Мав відчуття, наче у його коліно, хтось убивав ритмічними ударами молота розжарений набіло цвяшок. «Мільво! Ангулемо! Тікайте!» «Ми тебе не залишимо!» Дубостворіння їх почуло, радісно затупало коріннями і погнало в їхній бік. Ангулема даремно намагалася підвести Геральта, вилаялася дуже бридко. Мільва тремтливими руками намагалася накласти стрілу на тятиву, абсолютно безглуздо. «Тікайте!» Було запізно, дубостворіння вже було поряд. Паралізовані жахом, вони тепер дуже добре бачили його здобич. Чотирьох розбійників, що висіли оплетені гіллям. Двоє жили, бо видавали хребкий крик і били ногами. Третій, хіба зомлівши, звисав безвладно. Потвора, очевидним чином, намагалася хапати ворогів живцем, але з четвертим зловцем не дуже вдалося. Може, через недогляд він надто сильно його стиснув, що було зрозуміло по вибалушених очах жертви і виваленому язику, виваленому далеко, аж не замурзане кров'ю підборіддя. Наступної миті і вони вже висіли в повітрі, обплетені гіллям. Деручись скільки було сил Усі троє Пасися, пасися, пасися, пасися Почули вони знизу з боку коріння Пасися, пасися деревце За дубостворінням, легенько підганяючи його Необірваним від листя прутиком Крокувала молода друїтка у білих шатах І вінком з квітів на голові Не кривде деревце, стискай делікатно Пасися, пасися, пасися ми не розбійники. застогнав зверху Геральт, ледь здобуваючи голос з грудей, здавлений гілками. Не кажи йому нас відпустити. Ми не винні. Я обіцялася, розтогнала Ангулема. Зараза обіцялася. Мільва тільки захрипіла. Голова її впала на груди. Геральт бридко вилаявся. Було це єдине, що він міг зробити. Гнане друїдкою дубостворіння швидко побігло лісом. Під час того бігу всі, хто був притомний, стукотіли зубами у ритмі стрибків створіння, аж від йшло навкруги. Через короткий час вони опинилися на широкій галявині. Геральт побачив групу друїдів, одягнених у біле, а поряд із ними друге дубостворіння. Той другий мав менший улов. Із його суча звисало тільки троє бандитів, із яких жив хіба що один «Злодії! Злочинці! Люди безчесні!» Промовляв знизу один із друїдів Старець спершись на довгий посох «Добряче придивіться! Гляньте, яка кара спіткає у лісі мюркві дубивць і негідників! Гляньте і запам'ятайте! Ми випустимо вас! Аби могли ви про те, що за мить побачите, розповісти іншим!» На пересторогу, на самій середині галявини височів величезний стос колод і гілля, а на майбутньому вогнищі, підперте жердинами, стояла сплетена з верби клітка, що мала форму великої незграбної ляльки. Клітка була повна людьми, і ті кричали і репетували. Відьмак чітко чув жаб'ячі, охриплі від зусиль, скрекотіння розбійника-солов'я. Бачив біле наче полотно, викривлене панічним жахом Обличчя напівель фашіру, притиснуте до вербових сплетень «Друїди!» – закричав Геральт, мобілізуючи у тому крикові усі сили Аби його почули серед загального рейваху «Пані Фламініко, я Геральт із Ривії, я відьмак Геральт» «Що?» – відізвалася знизу висока худа жінка З волоссям кольору сірої сталі що спадало на спину, перехоплене на чолі вінком з зомели. Я Геральт, відьмак, друге Міеля Рейіса. Повтори, бо я не дочула. Геральт, друг вампіра. Ах, треба ж було відразу так. На знак стали волосої друїдки, дубостворіння поставило їх на землю. Не дуже делікатно. Вони впали. Жоден не міг устати власними силами. Мільва була непритомною. З носа її текла кров. Геральт важко піднявся, став біля неї на коліна. Сталеволоса друїдка стояла поряд, відкашлялася. Обличчя мала досить тендітне, майже худе. Воно неприємно нагадувало череп, обтягнений шкірою. Її блакитні, наче волошки очі, були милими і лагідними. «В неї хіба ребра поламані», – сказала вона, дивлячись на Мільву. «Але зараз ми допоможемо». «Наші цілителі відразу нададуть їй допомогу. Вболіваю над тим, що сталося. Але звідки я могла знати, хто ви такі? Я не запрошувала вас у Каед Мюрквіт і не давала згоди на входження до нашого санктуарію. Еміель Регіс за вас поручився, це правда. Але присутність у нашому лісі відьмака, платного вбивці живих створінь... «Я не зволікаючи, піду звідси, шановна Фламініко!» запевнив Геральт. «Як тільки...» Він урвав себе, побачивши друїдів із запаленими лучинами, що підходили до стосу повної людьми вербової ляльки. «Ні!» – крикнув він, стискаючи кулаки. «Стійте!» «Так літка!» – сказала Фламініка, мов би його не почувши. Спочатку мала служити, як зимова годівниця для голодних тваринок. Мала стояти у лісі, наповнена сіном. Але коли ми схопили тих лотрів, я згадала дурнуваті плітки і наговори, які розповідають про нас люди. Добре, подумала я собі, отримаєте ви свою вербову бабу. Самі ви висмоктали її з пальця, як кошмар, що пробуджує ваш страх. То я вам той кошмар влаштую. «Не кажи їм зупинитися», – видихнув відьмак. «Шановна Фламініко, не підпалюйте, один із тих бандитів – Має важливу для мене інформацію. Фламініка сплела руки на грудях. Її волошкові очі далі були м'якими і лагідними. "О ні", промовила вона сухо. "Ні, я не вірю в Інститут Коронного свідка. Уникнення кари то аморально". "Стояти!" крикнув Відьмак. "Не підкладайте вогонь". Фламініка виконала короткий жест долонею. А деревце, яке все ще стояло поблизу, затупотіло коріннями і поклало відьмаку на плече сук. Геральт з розмаху всівся на землю. «Підкладайте вогонь!» – наказала Фламініка. «Мені прикро, відьмаче, але так мусить бути. Ми, друїди, цінуємо і шануємо життя у будь-якій його істоті, але дарувати життя звичайним злочинцям – то дурість». Злочинців відганяють виключно страхом Тож дамо їм приклад для страху Я покладаю велике сподівання на те, що мені не доведеться цього прикладу повторювати Хмиз зайнявся блискавично Вогнище бухнуло димом і ожило вогниками Крики й вереск, що долинали з вербової баби, примушували волосся на голові їжачитися Таке, вочевидь, було неможливе у какафонії тріщання вогню але Геральтові здалося, що він розрізняє розпачливе скриготіння солов'я і високі, сповнені болю, крики напівель Фашіру. Він мав рацію, подумалося. Смерть не завжди така сама. А потім, через час трешенно довгий, вогнище і вербова баба милосердно вибухнули пеклом ревучого вогню, вогню, у якому не могло б вижити ніщо. «Твій медальйон, Геральте», – сказала Ангулема, яка стояла поряд. «Вибач, відкашлявся він, бо горло було перехоплене». «Що ти сказала?» «Твій срібний медальйон із вовком. Він був у щиру. Тепер ти вже його втратив назавжди. Він розтопиться у тому жарі». «Не проблема!» – промовив він за хвилинку, дивлячись у волошкові очі Фламініки – «Я вже не відьмак. Перестав я бути відьмаком на Танеді, на вежі Чайки, у Брокілоні, на мості через Яругу, у печері під Горгоною і тут, у лісі Мюрквіт. Ні, я вже не відьмак, тож мені доведеться навчитися існувати без відьмацького медальйону». Король безмежно любив свою дружину-королеву а вона усім серцем кохала його. Щось таке мусило закінчитися нещастям. Флоренс Деланой. Казки й казання. Деланой Флоренс, мовознавець і історик, народився у 1432 році у Віковаро. У 1460-1475 секретар і бібліотекар при імператорському дворі. Невтомний дослідник легенд і народних казок Автор багатьох досліджень, пам'яток давньої мови та літератури північних регіонів імперії Найважливішими його працями є міфи і легенди народів півночі, казки й казання, несподіванка чимів старшої крові, сага про відьмака, а також «Відьмак і відьмачка» чи «Безперестанний пошук» Від 1476 року професор академії у Кастельграуп'ян, де помер 1510-го. Ефенберг і Тальбот. Енциклопедія Максима Мунді. Том 4. Кінець сьомої частини.